Ni lyssnar till Sveriges Radio P1. Jag heter Daniela Markvart. Tidigt i tisdags morse rusade flera hundra migranter mot gränsen till Melilla, den spanska enklaven omgiven av Marokko som utgör EUs yttersta gräns mot Afrika. Omkring 600 människor försökte ta sig över medan flaskor och stenar ydde mot polisen som försökte stoppa dem. Hälften greps och ett trettiotal skadades. Notiserna om händelsen var nära på identisk med telegrammen för bara ett par veckor sedan och några veckor innan dess. Tusen migranter stormar Melia. 500 afrikanska migranter tvingar sig in i Melia. 200 subsahariska migranter bryter sig in i Melia. I höstas skakade katastrofen utanför Lampedusa om rejält– Mer än 360 människor drunknade när en båt överfylld av människor i desperat jakt på ett bättre liv i Europa förliste bara några hundra meter utanför den italienska turistön. Det här skulle bli en veckarklocka, förklarade bedrövade EU-kommissionärer vid de långa raderna av likkistor. Slutsatser skulle dras och åtgärder sättas in. Fler vägar in i Europa var en av utfästelserna. I Melia, där en av de farofyllda vägarna går mot Europa, tycks aldrig så många och höga hinder kunna hejda migranterna. Efter Lampedusa-katastrofen har de tredubbla och sex meter höga stängslen förstärkts och krönts med en ny taggtråd av den plågsammaste sorten. En jirlang av rakblads vassa knivar löper runt den 11 kilometer långa gränsen och skär upp händer och fötter på den som försöker ta sig över. Om det här nämns förstås inget i den turistinformation som välkomnar besökare till Melia. I den skattebefriade staden finns inte bara shopping. Här finns också historiska fort och modern arkitektur att beskåda. Och den som är nyfiken på Marokko kan helt enkelt promenera genom gränsövergången. Men var beredd på att man kan få vänta lite vid passkontrollen så ta gärna med något att dricka i värmen. Välkomna till Konflikt! <skratt> Om fri migration, kaos, en mänsklig rättighet eller ett privilegium för de redan välbeställda? Hör om Brasilien där migranter välkomnas och bussas vidare till jobb och en ny framtid. Medan EU hyllar den fria rörligheten möts unionens medborgare av nya gränser. Följ med till Högdalen där oönskade EU-migranter bussas ut från Sverige. Är det några fler som vill boka biljetter? Det Vill hon också ha en biljetter hem på lördag? Ett femtiotal EU-migranter från Rumänien har samlats nära lägret i Högdalen. De är EU-medborgare som i den fria rörlighetens Europa kommit till Sverige för att söka jobb. Men nu ska deras bosättning rivas om ett par dagar. Och Malin Torsfeldt och Jorge Castillon från Stockholms socialförvaltningsuppsökarenhet är här för att erbjuda dem som då blir hemlösa en bussresa tillbaka till Rumänien. Det är fem personer här som har anmält sig att åka på måndag. Mm. Nu ska resterande familjen åka hem på lördag. Mm. Mm. De vill istället flytta sina biljetter från måndag till lördag. Fem personer. Det borde gå bra. Ja, vi tror att det, ja. vi ska kunna lösa det. Ja. Det är inte mycket kvar av lägret som ska rivas. I en lerig skogsbacke stod tidigare ett femtiotal husvagnar. I brist på toaletter används skogen som avträdesplats. Och husvagnarna värms upp med vedeldade kaminer. Här bor de familjen ibland. Det kan vara ju fem, Ännu fler, åtta personer i en husvagn. Alltså, och Det är farligt om det skulle hända något. Det säger bara... Puh. När jag var här för en vecka sedan, för vi skulle börja berätta, alltså gå ut med nyheten att vi kunde lämna biljetter. Erbjuda en hemresa då. Och alla stod där med stora ögon och undrade vad vi ville. Och typ, nah, vi vill inte ha en hem, vi vill ha jobb. Va? Vi vill inte åka hem, vad ska vi göra hemma? Jag, det finns ingen jobb hem, ingen mat. Jag kan inte åka hem liksom. Det var inte så kul nyhet eller så här. Nej, tack, nej. fast nej tack var det ju liksom Och sen nu, en vecka senare Så är det, jag vet inte Nästan hundra personer som har åkt hem ja. mm. När vi tänker hur, hur vi ser på problematiken från Sverige så det, det kan bli ganska självisk Jag menar vi Vi säger så här, vi har avskaffat fattigdom För 60 år sedan har Vi bestämt att vi ska inte ha det här Och vi vill inte se eländet Alltså det, det Ja, så att nu är det här. Vi får leva med det. Alltså det annars så får vi vad då, isolera oss, gå ur EU och stänga våra gränser. Alltså, det är ingen som vill ha det så heller. Jag kommer hit och vill jobba. Har du hittat jobb? Nej, inte nu. David Monteano, en av alla de EU-medborgare som vill använda sig av sin rätt att röra sig fritt inom EU. Jag tänker att det är bättre till... Min country, rumänska. Bättre här? Ja, precis. Ja, vad är det som är bättre? Ja, till rumänska, du har ingenting vad ska jag göra. Du har ingen... ingenting, nej. jag fick jobb till Sverige, jag kan lägenhet och huset och allting. Vad ska jag vil? Jag råkar stressa mycket här, du vet. Alla dagar sitter och kollar på jobbet och alla dagar jag och... Gå in och prata till chefen och sagt... Du, går det in till arbetsplatserna Ja, och prata till alla. Mm. Och leta jobb? Ja, mm. precis. Vad vill du jobba med då? Bilgar och Bilverstad jag kan. Bara du kan bygga? Bygga ja. och Bilverstad också jag kan jobba. Har du By jobbat som mekaniker? Ja, jag jobbar lite till romerska. Mm. Lite, inte så mycket. Hur gammal är du? 22. David Montiano från Rumänien som vill försörja sig med ett riktigt jobb här i Sverige Och det var frilansreporten Johanna Langhorst som hade träffat honom i Högdalen En av alla de platser där migranter från Rumänien blivit avhysta från tillfälliga läger som de upprättat Helene Lund, Flemingsberg och Hallonbergen runt omkring Stockholm i andra platser och vi kommer att återvända till socialsekreterarna vars nya arbetsuppgifter har blivit att dela ut bussbiljetter till EU-migranter som uppmuntras att åka hem. Men först till en helt annan migrantverklighet. I Brasilien har flera tusen migranter från olika länder sökt sig de senaste månaderna. Visserligen tar de sig illegalt över gränsen men väl in i landet får de tillfälligt uppehållstillstånd. Sveriges Radios Latinamerika-korrespondent Lotten Colin reste till delstaten Acre i brasilianska Amazonas, där den lilla staden Brasileia har blivit uppsamlingscentral för migranter från hela världen. Himlen öppnar sig och regnet öser ner. Alla människor skyndar in under pressenningen som fälls upp utanför husvagnen. Precis intill det gamla kulturcentret som blivit ett tillfälligt hem för hundratals migranter. Emanuel Frechister stränger sig fram till luckan. Han har väntat i flera timmar, men nu är det hans tur. Är du gift? Har du barn? Vad har du för yrke? Vilken är din religion? Den brasilianska myndighetskvinnan avverkar tre migranter i minuten. Det går snabbt då. Emmanuel snubblar på orden för att hinna svara. Ja, jag är gift. Ja, jag har en dotter. Den långa kön trycker på bakifrån. Många har rest i flera dagar och är ivriga att komma fram och registrera sig. Lägrets föreståndare Damiao höjer rösten. Här i Brasilien finns plats för er alla. Ta det lugnt. Vi tar hand om er i tur och ordning, gastar Damiao. För att klara er i vårt land behöver ni ödmjukhet, arbetsvilja och ärlighet, säger han. Råd som ges på en blandning av spanska och portugisiska. Men frågan är hur mycket hans åhörare förstår. Majoriteten av de hundratals männen som trängs under pressändningen pratar bara kreol eller franska. När världen är så kommer att de som kommer. Inte bara haitianer, amerikaner Sen Senegal, Samtidigt som världen stänger sina portar så öppnar vi våra. Bara här i Brasilia har vi under de senaste tre åren tagit emot 17 000 immigranter från hela världen, berättar Damien för mig när kön väl blivit rak igen. Majoriteten är Haitier, men hit kommer också människor från Dominikanska republiken, Nigeria, Bangladesh och Senegal. Lägret är trångt och smutsigt, men alla migranter får frukost, lunch, middag och den sjukvård de behöver. Under tiden de väntar på att bli rekryterade av de många brasilianska företag som kommer hit i jakt på billig arbetskraft, säger Damiao. Inne i den stora sovsalen ligger madrasserna tätt på rad. De långväga migranterna sitter i grupper och pratar, spelar kort eller sover. Vissa av dem har varit här i en månad. Andra kom igår. Men alla har gjort samma omständiga resa för att ta sig hit. En av dem är Kassim Dieng som kommer från en liten stad i Senegal. No, Dakar till Madrid in fly. Och Madrid till Kito en fly. Jag är här A driver. Jag flög från Dakar till Madrid, sen vidare till Quito i Ecuador. Därifrån tog jag buss genom Peru, fram till den brasilianska gränsen. Varför försökte du inte stanna i Spanien istället, undrar jag. Casim ser förvånad ut och byter till franska för att förklara sig. Jag Det är förvånade vi i Spanien är det svårt att få uppehållstillstånd- och det finns inga jobb. Här i Brasilien finns det massor av arbeten- och människor är vänliga här, säger Kasim- som hoppas få arbete på något av de stora byggprojekten- inför VM och OS. Breva honom på madrassen sitter Jamaya Abela från Haiti. Han kom hit för två veckor sedan- men ska snart resa vidare- Jamaya har blivit rekryterad av ett företag som behöver lagerarbetare till en snabbmatskedja i Santa Catalina i södra Brasilien. Företagets representanter kom och rekryterade 45 personer här i lägret. På måndag kommer bussen för att hämta oss, säger Jamaya. Resan från Amazonas till södra Brasilien tar fem dagar. Och han är lite orolig över att det ska vara kallt där nere. Jag har bara en jacka. Jag är ju van vid tropikerna, säger Jamaya och skrattar. Jamaya, <skrattar> Casimo och alla de andra har kommit hit av endast en anledning. De behöver arbete och pengar. Problemet är att det är svårt att ta sig in i Brasilien på laglig väg. Därför flyger alla till Ecuador, en av få länder som inte kräver något slags turistvisum. Sen åker de buss till Peru, mutar den peruanska gränspolisen och reser hela vägen till Brasiliens porösa gräns mitt i Amazonas. Den brasilianska gränspolisen har inte en chans att stoppa de hundratals migranter som kommer varje dag och de har slutat ens försöka. För väl in i Brasilien anses migranterna inte längre som illegala. Alla ges rätt att stanna minst ett halvår ännu längre om de hittar jobb. Den brasilianska regeringen gav dessutom haitierna ett särskilt humanitärt avtal efter jordbävningen 2010. Så de får automatiskt arbetstillstånd i fem år i Brasilien. Regnet har upphört och den klibbiga hettan lägger sig som ett täcke över lägret. Utanför sovsalen köar migranterna för att få en plastlåda med ris, böner och kyckling. Bredvid kön står en polis som ska kontrollera så att allt går rätt till. Jag frågar honom vad han tycker om att migranterna bara blir fler och fler. Svaret är inte det jag väntat mig. O Brasil är humano, coração grande, por isso que tá entrando todo mundo. Os brasileiros é mensclica. Vi har ett stort hjärta, säger polisen och lägger handen på bröstet där det står att han heter Sergeant Roberto. Men säger han, det vore bra om våra grannländer delade på ansvaret för migranterna. E vi vinsem pra cá, distribuía, 30 para um canto, 30 para outro, então melhorava aqui, här. Tchau, minha mãe. Eh, vão para onde agora? Längst fram i kön står Jaimundo Albuquerque och delar ut matpaketen. När alla är slut slänger han upp sina stora frigolitlådor på en flakbil för att åka tillbaka till köket där all mat tillagas. Det är så sorgligt det som hänt migranterna, särskilt haitierna, säger Jaimundo när vi sätter oss i framsätet. Att de jag hoppas att de hittar arbete och kan skaffa sig ett nytt liv här i Brasilien efter att de förlorat sina hus och familjer i jordbävningen. Det är tur att Brasilien är så stort. Vi har plats för många fler än oss själva, säger Raimundo och parkerar bilen utanför det storkök där han och andra volontärer tillagar tre mål mat om dagen till migranterna med hjälp av statliga bidrag. Haimundo är förtidspensionerad militär och säger att det är en plikt att hjälpa de som har det svårt. Jag frågar, varför? Eu eu acho que se Deus fez o paraíso, o paraíso é no Brasil. Nós brasileiros somos um povo Brasilien är ett solidariskt folk, ett väldigt bra land. Om Gud skulle skapa paradiset på nytt så skulle det nog vara Brasilien säger Raimundo. Här om dagen såg jag på TV hur den italienska kustbevakningen tog fast hundratals afrikanska migranter ute på Medelhavet och sen deporterade dem. Varför gör de så? Essentially eu vi um a guarda costeira de africanos varför gör ni europeer inte som Brasilien? Varför försöker ni inte ge migranterna arbete istället, säger Jaimundo. Att fängsla människor och kasta ut dem, att skapa övervakningssystem och bygga murar som de gör i USA, det är ju meningslöst. De pengarna kan man ju använda till att hjälpa människor istället, säger han samtidigt som en lastbil med hundratals frysta kycklingar backar in på uppvarten. Men undrar jag, är du för helt fri invandring? Har Brasilien verkligen hur mycket plats som helst? Mas o Brasil tem espaço ilimitado? Eu acho não vou te dizer ilimitado. Mas o Brasil é muito grande. Brasilien är väldigt stort, vi har gott om plats och vi behöver arbetskraft, säger Haimondo. Jag frågar om han tror att haitierna och de andra migranterna kommer att bli rättvist behandlade. Eller finns det en risk att de tvingas arbeta svart för låga löner? Nej, alla i Brasilien får ju i alla fall minimilön. Den är olika beroende på yrke. En okvalificerad byggarbetare får runt 2500 kronor i månaden- –plus bostad och mat, berättar Raimundo. Det är inte mycket, men det är inte mindre än vad brasilianerna får. Hur jag än gör för att hitta möjliga problem med de 17 000 migranter– –som Raimundo de senaste åren serverat kyckling, så lyckas jag inte. Han har svar på allt, ser inga problem. Men, säger han, så tänker jag– det finns andra här i stan som börjar tröttna på immigranternas ständiga närvaro. Muita gente reclama que se vai nos correios tá cheio de haitiano. Vai Vissa klagar på att det alltid är fullt av immigranter på posten, på banken och på olika myndigheter, säger Haimundo. innan han blir avbruten av en annan volontär som poängterar att det faktiskt är statens skyldighet att ha tillräckligt mycket personal. De borde bygga ut posten istället, säger hon. Och Haimundo nickar instämmande. Inne på Brasilias lilla postkontor är det mycket riktigt fullt av haitier och senegaleser. De är här för att fixa brasilianska ID-nummer. Sist i den långa kön står Ivaneche som ska posta ett paket- hon ser otålig ut. Jag tror att vi har kommit till det här- för att regeringen inte har mer konditioner- för att för att, de förra, för att de är att de är Jag blir ledsen när jag går förbi lägret där de bor. Det är inte människovärdigt att sova sådär på madrasser. Kanske borde vi försöka stänga gränsen helt ett tag- så att vi kan se till att alla som är här- hittar någonstans att bo, säger hon. Jag tror att det är... Ivanetjes sin plats. Jag tror att det att åsikt delas av flera delstatspolitiker– –som försökt få Brasiliens president Gilma Josefi att stänga gränsen till Peru– –där migranterna tar sig igenom. Men än så länge har påtryckningarna inte gett något resultat– –och under tiden kommer fler och fler migranter till det redan överfulla lägret –till den lilla stan med bara 20 000 invånare. Och frågan är om det skulle hjälpa att stänga gränsen eller att tvinga andra länder att öppna sina. Brasilien har hittills haft en låg invandring, mycket lägre än Europa och USA. Men idag är det hit människor från hela världen söker sig och de välkomnas förutsatt att de lyckas ta sig in och hitta arbete. Och alla jag träffar är fast beslutna att göra just det. Jag kommer att jobba i Brasilien jag har min fru och min dotter kvar i Haiti- men där finns ju inga jobb att få- så jag reste hit för att försöka skaffa oss ett bättre liv- säger Emanuel Fresisters. Vi träffade samma morgon under presssändningen- när han stod och registrerade sig i ösregnet. Nu har han blivit tilldelad en madrass och försöker som bäst förstå hur formuläret- om arbetstillstånd ska fyllas i- när jag frågar om resan, hur lång tid den tog, så börjar Emanuel skratta. Jag tror inte att du kan förstå hur det var, säger Emanuel och ler stort. Det var en väldigt svår resa. Jag hade inga pengar kvar till mat de sista dagarna, bara till bussbiljetten. Du kan nog inte sätta dig in i det. Du är väl rik. Då reser man på ett annat sätt, säger Emanuel. Om jag hade barnet i banken, om jag hade ett barn, om jag hade många saker, så hade jag en visa för en om jag hade haft kreditkort och ett stort hus, då hade jag fått visum och kunnat resa med flyg direkt till Brasilien, säger Emanuel. Men även vi fattiga reser ju, bara att det sker på ett annat sätt. Visum och gränser spelar egentligen ingen roll. Vi tar oss alltid förbi sådana hinder ändå, säger han. Och det var vår Latinamerikakorrespondent Lotten Collin som besökte uppsamlingslägret för migranter i staden Brasileia. En värld utan gränser, en orealistisk utopi, ett privilegium för de redan välbeställda eller en självklarhet som vi är på väg mot. Det är frågor som vi vill diskutera i dagens konflikt och för att samtala om det har vi bjudit in några gäster till en grillrestaurang i närheten av vår redaktion i Vårberg i södra Stockholm. Här finns Tove Livendal, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, Lisa Pelling, utredningschef på Tankesmedjan Arena Idé och Sharam Kosravi, docent på Stockholms universitet som forskar om migration. Visum och gränser spelar ingen roll, sa Emmanuel Freristers från Haiti. Vi tar oss alltid förbi till slut. Så vilken roll spelar gränserna egentligen, Sharam Kosravi? Utopi är en um, idé att det här systemet vi har fungerar. Det fungerar inte. Gränserna uh, kan inte stoppa migration. Uh, de kommer ändå. Uh, skillnaden är att de måste betala högre pris. Uh, de betalar mer pengar för att komma hit. De betalar mer också i, i form av sina liv. Vad gränserna gör är att de gör en selektion av kroppar- Um, när det är inte är lätt att gå över gränser komma till Europa till exempel så um, det är svårt uh, um, man måste, alltså de mest tillgängliga bitar av gränser är stängda nu så man måste gå igenom andra delar som är svårare det betyder att de friska, uh, starka, unga kroppar kan komma in så det är den här orvalet gränserna gör det är precis samma funktion som um, den här resan över Atlanten hade för att slavar att de mest friska uh, och starkaste kropparna kom fram um, det är kanske det uh, funktionen som staten vill ha framgränsar att det, det är starka och friska unga kroppar kommer in en naturlig selektion tog Tovel Livendal. vad säger du om det? Nej, så alltså alla gränser finns ju där av en historisk anledning, och ofta så ligger ju ett krig eller någon form av konflikt bakom olika så här, kämpande makter som har försökt göra upp om territorium. Så att de, är ju, de är ju där av inte av någon naturlag utan därför, därför att det har funnits en kamp om dem tidigare. Sen så kan man ju se att vi har ju ändå inom. EU lyckats komma en bit på vägen åt att försöka upplösa deras betydelse i att hindra människor från att röra sig över dem. Det är ett projekt som har en bit kvar om man uttrycker sig mildt, men det är ändå ett sätt att försöka sätta sig över det som vi av historiska skäl har kommit att värdera på ett sätt som är orimligt tycker jag. Finns det inte en paradox här också att det är själva skillnaderna som driver människor på flykt och just skillnaderna gör det också så svårt att ta emot dem? Lisa Ja, det är klart att det är de enorma inkomstskillnaderna i världen som till viss del driver migrationen. Men det är också så att migrationen hjälper till att utjämna de här skillnaderna. De pengar som migranter skickar hem är tre gånger så stora än världens samlade bistånd till utvecklingsländerna. För att nämna en aspekt av det här. Så det är klart att det är en enorm kraft i, i migrationen i att, att äh, bekämpa fattigdom, att utjämna de här skillnaderna. Vad va är det konkret som, som står i vägen, som måste förändras, Tove Livendahl? Tror jag tror ju att man måste ompröva en del av våra system, bland annat arbetsmarknaden och den fungerar. Vi har ju i Sverige en definition av, av trygghet på arbetsmarknaden som att ingenting ska förändras. Man ska, har man ett jobb ska man kunna behålla det oavsett vad som händer. Sen är det också så att vi har höga trösker, vi har ganska många av dem lågkvalificerade jobb som skulle kunna utföra som inte görs här där för att vi tycker att det är dåliga jobb. De är för lågt betalda för okvalificerade och det innebär att de personer som bara skulle kunna konkurrera med låglön inte kan ta de jobben. De blir inte till utan då blir de arbetslösa istället. Jag skulle försöka ge ett, ett svar från, från mitt perspektiv om ökad ojämlikhet ett pris för, en, för öppnare gränser, för mer migration. Och då, då, jag tror faktiskt precis tvärtom. Alltså jag tror att de länder som vägrar låta ojämlikheten växa som säger vi ska liksom inte... Erbjud, eh, skapa dåliga jobb till dåligt rustade människor utan snarare liksom se till att dåligt rustade människor blir rustade för att ta bra jobb är de länder där man kan få ett liksom stort folkligt stöd för att vara öppna och då tror jag att man måste liksom mycket argumentera kring att människor som kommer hit från andra länder är en potential som man måste investera i. Så det handlar inte om att människor kommer från Somalia och har på grund av årtiondena när vi inbördeskrig en mycket bristfällig utbildning, man ett annat skriftspråk ja, man behöver några år innan man liksom kan rusta sig för ett vettigt jobb i Sverige man kan ju välja, vi ger upp om de här människorna och säger att ja, vi måste skapa liksom en sektor där vi tvättar varandras toaletter för att för om vi kan inte fixa några andra jobb till de här människorna. Eller så kan vi säga nej alla har rätt till ett Vättigt jobb. Jag är ju själv ställt andra människors toalett och jag tycker inte det är ett dåligt jobb. Det är bra att det finns sådana som gör det. Och då blir, tycker jag, frågan här har vi ett erbjudande som handlar om att öppna vägar in på arbetsmarknaden på ett sätt som vi inte gör idag? Kan vi stå ut med att öppna för en större ojämlikhet i samhället- men samtidigt erbjuda en möjlighet till mobilitet? Eller ska vi döma människor till att gå någon annanstans? Jag, fattiga? Det, det finns ändå en, en, en stark konfliktpunkt här. Vad ser du för effekter av gränserna av att hindra människor- från att komma hit i Sverige till exempel? Konsekvenserna för dem förstås är- um... De som måste lämna sitt, sitt hemland på grund av eh, förtryck, krig eh, eller någon annan, eller, eller miljö, miljökatastrofer, så, så eh, de hamnar i flyktingförlängningar. Vad gör det med vårt samhälle? Ja, vad gör det med mänskligheten kanske ska man fråga. Vi kan ha det mest jämlika samhället här, mycket trygg och bra, men... Eh, vilken trygghet pratar vi om när folk runt omkring oss dör? När mellan två och tre personer dör varje dag på väg till Europa? Vad händer med oss? Vad händer med oss när vi kriminaliserar gästfriheten? Vad händer, vad händer med vår kultur, vår historia, vår identitet när gästfrihet kriminaliseras och förbjuds? Vi ska... Vi ska vårt samtal alldeles strax. Jag ska bara förklara om ni undrar vad det är som slamrar här i bakgrunden så befinner vi oss idag för det här samtalet på en grillrestaurang i Vårberg där dit konflikt har flyttat sin redaktion för en tid framöver. Vi ska nu lyssna på en av de EU-migranter från Rumänien som till skillnad från många andra har lyckats stanna kvar i Sverige. Marius Gaspar växte upp utan familj på ett rumänskt barnhem. För fem år sedan tog han sina knappa besparingar och reste hit. Som hemlös hankade han sig fram genom att rota efter pantburkar i stinkande papperskorgar. Nu, några år senare, har Marius skapat sig ett nytt liv med jobb, studier och bostad. Och det är något han tackar EUs fria rörlighet för. Om vi skulle inte bli EU-medlem. Skulle jag skulle aldrig glömma Rumänien och ha uh, det där livet som jag har idag. EU ändrade mitt liv. Jag älskar allt som gäller EU. Så so <laughs> därför jag pluggar EU och därför jobbar jag var med EU-migranter för att den där är den bästa som händer i mitt liv. Marius Gaspar är rumänsk rom och kom till Sverige för några år sedan. När han inte pluggar EU-kunskap jobbar han på stadsmissionens boende för EU-migranter. Här är det när du kommer varje dag med glädje ja. i <laughs> Jag skapar liv till folk. Framtid. Och det är som ger mig glädje. Gemensamt boende. Vi har enkel rum. Hello. Jättefin här. Jättefin. Och Det finns många som inte har bagage när när någon flyttar in. Hur länge får man bo här? Man... Ja, nio månader. Marius kom hit på samma sätt som många andra rumäner. Utan pengar och utan att ha något att återvända till. Han berättar att han är uppväxt på ett rumänskt barnhem. Och mitt huvud fylls av minnesbilder. Nyhetsbilder från för 20 år sedan. Strax efter murens fall, gallersängar i långa rader, övergivna, apatiska, undernärda barn, deras allvarliga små ansikten. Jag hade inget att åka tillbaka till, jag hade ingen familj där, jag hade ingenting hem eller annat. Nej, för att jag, jag har bott nästan hela livet på barnhemmet. Jag hade inget hus, sin familj, på barnhemmet kunde jag inte bo längre så vad ska jag göra? Så jag bara tar min väska och tittar inte tillbaka. Ett halvår tog det för Marius innan han fick sitt första jobb i Sverige. Fram till dess hade han egentligen ingenting att leva av. Han var hemlös. Jag hade 700 kronor med mig som räckte för en natt på att vandra hem. Nästa dag i centralen här i Stockholm. Och alla vakter kom till oss. Hej, vakna, vakna. Och nästa dag kom de till oss. Uh, jag har sett det igen här. Har du bilett? Ska, ska du åka någonstans? Nej, tyvärr måste du gå ut. Så vi gick ut. Det var svårt, men jag visste från början att det blev tufft i Sverige när jag kom. Efter en vecka här insåg jag att man kan samla burkar. Man kan ta ett pant från Papperskoju här i stan och gå, gå runt hela dagen. Och där kan man tjäna pengar ifrån. Så det var bra jobb kan man säga. Uh, det var det bolaget... Var det var pinsamt i alla fall. Jag aldrig gjorde det... Att kolla runt i papperskoja... Smutsigt luktade det. Men... Uh, ja, Det var nog att ta pengar. Jag kände mig bra när jag gick till supermarknaden... Och tog 50 kronor... Per dag. Det var en var bra insats. <laughs> och sen kunde vi gå till sociala verksamheter... Där fanns sängar... Det fanns dusch, det fanns mat, kläder. Det, det var fint. Var fint. Varm mat, kött. Det är bra här i Sverige. Här som hemlighet kan man må bättre än, än joggabudet hela livet i, i Rumänien. Det är, det är fint i Sverige. Oj, vad fin den här var. Ron Camadio är väldigt bra. Den här versionen har jag inte hört förut. Malin Torsfeldt och Jorge Castellon, de två socialsekreterarna på uppsökarenheten i Stockholm, de som delar ut bussbiljetter till de avhysta invånarna i lägret i Högdalen. De sitter nu i bilen på väg tillbaka till sitt kontor på Södermalm i Stockholm. De pratar om sitt uppdrag. Vår stora målgrupp är hemlösa, missbrukare, psykiska problem. – egentligen... ja, Det är en annan problematik. – Ja, för det är det som är skillnaden. Där är ju personer som inte har så många sådana sociala problem. Okej, deras sociala problem är ju fattigdomen såklart. Mm. Ja, I Sverige finns det ju inte personer som är fattiga i den här bemärkelsen heller. Men nu, nu kanske det här kommer bli er vardagsuppgift i fortsättningen. Vad tror ni? Ja, ja. Jag tror det. nog att det, är att, att, att det kommer inte att förändras så mycket. Det här är den nya verkligheten som ja. vi har tror jag. Om det finns en fri rörlighet så måste man ju kunna hjälpa de personer som har en möjlighet att integreras. Att göra det då. Det är inte givet att vi ska ju i första hand skicka hem dem och, och att... Det de säger det är ju inte att ja, jag vill att socialtjänsten ska hjälpa mig utan jag vill ha ett jobb. De är jättemånga om att, att eh, själva styra upp sin situation. Normal eller stor? Normal, det räcker för mig. Den är ju ganska stor faktiskt. Middagen inhandlas på Thai-restaurangen mittemot kontoret på söder. Jorge har matlåda och vi äter tillsammans på kontoret innan de ska ge sig av ut på stan igen. Malin och Georges uppdrag är att resa runt i kommunen och leta upp de som behöver hjälp. En frustration i arbetet är att de inte får hjälpa alla. Det kanske är så här. Allmänheten ringer till Socialhjuren i Stockholm och säger så att det finns en person som är där utanför gallerien och tigger en kvinna och så här. Okej, okay. mm. vad ska jag göra då? Ehh, jag kan ju åka dit och titta på det. Okej. Okay. Vi kan inte erbjuda så mycket mer annat än att bara, ja men, ha eh, det bra, hoppas du inte frister alldeles för mycket i natt. Typ så här och det är oerhört frustrerande. Mm. När, när jag hittar en annan kvinna som ligger på ett annat ställe och, och som är svensk och har rätt till insatser för socialtjänsten, då är det bråttom. Då ska jag ta henne, hon är i satt situationen jag kan ta till socialjouren och de ska ordna nattlogi för den personen så ska jag se till att hon träffar socialtjänst på måndag. Vi, vi, vi får in personer som kommer hit som är ju medborgare i samma union, men har, vi har inte samma rättigheter. Det är, det, tyvärr är det så. Vi har medborgare A och medborgare B. Alltså de ena har rätt till alla insatser från socialtjänsten, de andra har inte rätt till alla insatser från socialtjänsten. Så det är ju det finns medborgare och medborgare i den här unionen. Jorge visar bilder från en resa till Rumänien som socialtjänstens medarbetare gjorde i höstas. De åkte dit för att studera det sociala arbetet där och för att se de miljöer som de rumänska tiggarna i Sverige kommer ifrån. Du ser det ganska fattigt. Det är små och riktigt fattiga hus. Jag menar, har man möjlighet att och, och, åka utomlands och... och och få ihop lite pengar för att bygga sitt hus så, så det är klart att man gör jag tänker själv, det tänker jag själv, om jag är en familjefar och, och, och, och jag måste försöka få se till att de hade så bra som möjligt mina barn och, och bygga hus och, och måste ge mig iväg och göra det så gör jag det Jag menar, det, det är inte mycket att välja på um. Men många av de här personerna som, som, som vi träffar, de, de kommer ju, är personer som har varit i Italien, som varit i, i Spanien och, så, och som när krisen slog till där nere, då blev de arbetslösa. Det var de första som blev lösa. och så då, då kom de hit. Ju. Vad tänker du om det här med att man erbjuder dem resa tillbaka? Vad tänker du om det utifrån rörelsefriheten? Det leder ju ingen vart. Alltså det känns lite hopplöst mm. att ju bedriva det sociala arbetet som inte leder någon vart. Ska jag skulle gissa på att vi träffas igen på stan. Igen. Det är ungefär Det är nya Europa och det är på gott och ont. Alltså jag menar, så är det. Det är en verklighet som vi har nu. Nu är jag nästan klar. Jag har bara två månader Tills jag har mitt examen. Marius Gaspar, som älskar EU. Som kom från Rumänien till Sverige. Som började med att samla burkar. Och som nu studerar EU-kunskap på universitetet. Med fokus på de frågor som varit livsavgörande för EU-migranter som han själv. Den fria rörligheten. Är det tillräckligt att visa folk bara för att de har inga pengar- är att det är fri rörighet för romerna de ska inte skicka folk obligatoriskt till Rumänien men de gör detta på annat sätt de skickar polisen i Hågdalen att förstå allt där de vill inte hjälpa EU-migranter romer och andra med tog över huvudgarantis plats för att det är ett annat sätt att du måste gå hem. De som har rätt att vara här i Sverige är på något sätt stoppat på grund av fattigdom eller på grund av att de har inga pengar. Fri gäller bara för de rika personer, inte för de fattiga. Det är inte fri Alla har rätt att det flyttar runt. Det sa Marius Gaspar som kom till Sverige från Rumänien för fem år sedan. Han började sin tillvaro här som hemlös burksamlare och idag studerar han på universitet. Frilansreporten Johanna Langhorst hade träffat honom och socialsekreterarna Jorge Castellón och Malin Torsfeldt. Och här på kolgrillen i Vårberg fortsätter vårt samtal med Tove Livendal, politisk chefredaktör på Svenska Dagbladet, Lisa Pelling, utredningschef på Tankesmedjan Arena Idé och docent på Stockholms universitet, Sharam Kosravi. Den fria rörligheten gäller bara för de rika säger Marius Gaspar. Är det så Tove Livendal? Ja, men titta på det som just nu sa i reportaget så kan ju det bli intrycket att man visar väldigt tydligt. Det finns ett signalspråk här att ni är inte är välkomna här. Vi hjälper er att komma tillbaka. Och den där signalen, den skickar Sverige lite här och där. Det finns människor som berättar att de har försökt få eh, såna turistvisum till Sverige- och varit på våra ambassader ute i världen och verkligen fått konkreta frågor. Du tänker väl inte stanna kvar? <laughs> Den synen på människor som är intresserade och nyfikna av vårt land är inte hållbar. Vi kommer behöva tänka precis tvärtom och fråga ja, vad intressant att du ska komma till oss. Det kanske finns någon möjlighet att du vill stanna hos oss också. Vi ska gärna berätta om de möjligheterna. Så att vi, vi, vi är, men, men det är klart att vi talar om olika typer av människor här. Och här talar vi om en väldigt utsatt grupp som... som där jag också tycker att deras hemlandsregering skulle ha tagit ett annat socialt ansvar. Och det är väl första hand den poängen som man försöker göra genom att erbjuda människorna att åka tillbaka. Att man vill skicka en signal till deras regering att ni måste hjälpa, ni måste ta ett ansvar i första hand. Så det är väldigt mycket en politisk signal i detta. Men absolut, just nu så finns det en... Det finns på pappret en fri rörlighet men så finns det från de rika länderna ovilliga att ta emot fattiga människor. Kusravi, är det nödvändigt att just betona nyttan med fri rörlighet, nyttan för oss här, att vi tjänar på det? Är det det som krävs för att övertyga människor om att det är bra? Absolut inte. Så, så kan man fuska och leka med, med siffror på alla möjliga sätt- och komma till olika, till olika slutsatser. Vad vi har hört fram det här reportaget så, så det kommer mycket tydlig rasdiskriminering och klassdiskriminering. Om det ligger en kvinna på gatan kan vi inte hjälpa om hon är inte är svensk. Mannen som har lyckats bra och har blivit studera på universitetet, det är missledande exempel. Precis det. Är, men lägger ansvaret på individen. Han har lyckats, och det titta, han har lyckats och så alla andra också kan lyckas. Så han är ett bra exempel. De som inte lyckats, och vi skickar tillbaka dem, så det är deras eget fel. Men finns det inte en poängen då att som han säger själv att hade inte den här fria rörligheten funnits så hade han aldrig haft möjlighet att komma dit där han befinner sig idag är inte det också någonting som måste beakas eh, bejakas eller uppmuntras ja, men absolut det är den som det var jättebra att han kunde flytta hit och det var jättebra att han kunde lyckas men vi kan inte förvänta oss att alla andra ska göra samma sak, samma, samma social mobilitet som, som nämndes här. Lisa Pelling, lägger man ett för tungt ansvar på individen här? Alltså jag, jag tror att på sikt måste vi inse att vi alla är en del av samma union. Jag tror att vi är ganska eniga om här runt, runt bordet att den europeiska fria rörligheten inte är fulländad på något sätt. De regler som gäller nu är att det är fri så länge du kan försörja dig. Den gäller inte för personer som inte anses kunna försörja sig. De ska enligt EUs regelverk återvända till det land där de har sitt medborgarskap. Där de är, och, och, och där ska de sociala myndigheterna ta det ansvaret. Jag kan tänka mig att man skulle kunna skicka räkningen till Rumänien. Vi erbjuder försörjningsstöd. Vi ser till att man inte behöver bo i husvagnar som värms med vedspisar som är väldigt farliga. Att människor måste uträtta sina behov i naturen. Men Rumänien måste hjälpa till att, att betala det här. Men jag kan också tänka mig att, att vi ser det som en investering, precis som vi har pratat om här, i de här människorna. Och, och som en slags investering i ett värdigt samhälle som vi alla vill, vill leva i. Så där finns många steg som man skulle behöva, behöva ta. Ja, Får jag bara kommentera. Jag, jag tycker att vi kan inte bara välja den godaste biten av tårtan. Det här global ekonomi som råder idag i världen fri rörlighet av varor kapital, arbete men inte människor den systemet stimulerar och illegaliserar migration på samma gång så paradoxen finns där Skulle vi inte se de här problemen om vi hade en, en helt fri rörlighet? Jag vet inte men jag vet att det här systemet som vi har idag inte fungerar en minoritet har det bra i Europa, i Nordamerika. De är rika, de har rätt pass i handen och de har inga bekymmer. Det här systemet inte fungerar för resten av världen. För de som rumänerna här till exempel, som blev erbjudna bussbiljetter hem. De har ju utifrån sitt perspektiv ändå gjort något slags rationellt val. De, de, de har kommit hit för att de åtminstone har förhoppning om att få, få någon slags bättre tillvaro än de hade tidigare. Tove Livendal, må, måste vi inte försöka se ur deras perspektiv också? Jag tycker att man ska betona individens ansvar samtidigt som man diskuterar vad liksom, det offentliga har för ansvar- men också vad det ideella samhället kan åstadkomma. Eh, därför att alla måste ta sitt ansvar. Man kan inte lyfta ifrån ansvaret från individens axlar heller. Att de ska ta ansvar bara att de finns här idag- är ett tecken och bevis att de har tagit sitt ansvar- inför sina, sin familj, inför sitt eget liv- om de inte lyckas att bli rik här, så det, det är en annan sak. Då, då måste vi se vilka strukturer som, som, som begränsar dem. Men liksom att, att säga att de inte tar sitt ansvar är helt missledande. Det sa jag inte. Jag sa Nej, att det, men, det är indirekt säger inte. Nej, jag liksom att, det säger jag inte. Och det är väldigt viktigt här. För mm. att individen, man kan aldrig lyfta ifrån en människa ett eget ansvar. Men däremot kan man se till att underlätta för personerna att ta det. Lisa Pelling, det finns det inte också en risk att man begränsar möjligheten för individer att förbättra sin tillvaro med hänvisning till att förhållandena här blir så svåra så att man liksom inte ens låter dem få chansen som här Marius Gaspar? Självklart ligger det mycket i att ett land som bidrar till att migranter kan lyckas måste vara ett land som främjar det som man kan kalla social mobilitet. Men själva grunden för den är ju det som också, enligt min men i alla fall, det som är grunden för ett jämligt samhälle. Skolor som fungerar, det kräver resurser, alla bostadsområden ska vara någorlunda bra bostadsområden, det kräver också ofta resurser. Så jag tror kanske till skillnad från andra att den här sociala mobiliteten faktiskt förutsätter jämlikhet. Ja, en av de ivrigaste pådrivarna för den inre marknaden och fria rörligheten inom EU var den franske politikern Jacques Delors under sin tid som EU-kommissionens ordförande 1985 95 efter att han lämnade sin post startade han tankesmedjan som bär hans namn. Och chefen för Delors-institutet, Yves Berton Cheni talar gärna om den fria rörligheten som något lika självklart som luften vi andas. Men riktigt där är vi inte ännu, medger han. Och den stora utmaningen, enligt Berton Cheni är hur vi ska lyckas locka hit migranter utanför EU när invånarna här blir allt färre och allt äldre. In fact, the key challenge... Is even more serious when we deal with the external migration. Bertrand Chenini är oroad över en främlingsfientlighet som breder ut sig i Europa. Med tanke på motvilja mot andra européer från exempelvis Rumänien och Bulgarien är den stora utmaningen hur vi ska acceptera människor från länder och kulturer som skiljer sig ännu mer från det vi är vana vid hävdar Yves Berton Chenini. Ah oui. Okay to have more external migrants which would could be less close to us in terms of culture and identity. Ett krympande och åldrande Europa behöver fler invånare för att kunna hålla ställningen i den globala konkurrensen, påpekar Ivbert Oncini. And if we look at the challenges ahead for the European Union citizens, the challenges are in China, they are in Russia, they are in Brazil, they are in the USA meaning the USA. Going to Asia and the Union. Ett växande Kina, Ryssland, Brasilien och ett USA som orienterar sig mer och mer mot Asien medan intresset för Europa svalnar. Det är de stora hoten mot vår framtid, säger Yves Berton Cheney. Vi är för upptagna med hur vi ska skydda oss mot externa migranter vid våra gränser, anseran, Och istället borde vi fundera mer på hur vi ska kunna locka hit dem. Is the EU attractive? Are the higher migrants från Afrika, Asia, India, China, willing to come to the EU? Det här apparently de prefer gånga till the USA och to Canada. Är EU tillräckligt attraktivt. Hur ska vi förmå den välutbildade arbetskraften i Indien, Afrika, Kina att välja Europa istället för USA och Kanada som de flesta föredrar idag? Det är vår tids stora utmaning, säger Yves Berton Chigny, chef för tankesmedjan Delors-institutet i Paris. Ja, och innan vi avslutar samtalet här i konflikt idag om eh, fri migration, en avslutande fråga till våra gäster. Lisa Pelling, utredningschef på Arena Idé. Har vi råd att inte ha öppna gränser? Nej, på sikt har vi inte råd med det. Jag, jag tror att det som han sa är att Europas problem kommer att vara att attrahera människor från andra delar av världen. Och där har Sverige kanske ett litet försprång och det borde vi utnyttja. För snart kommer vi att behöva konkurrera om, de, om människorna med länder i, i andra delar av Europa som har mycket sämre demografisk situation än den vi har. Kärram vi en gränslös värld. Är vi på väg mot det? Jag hoppas det. För att den världen som vi befinner oss i, den, det, är, det är fruktansvärt. Det är full av misär och elände och uh, problem. Vi uh, ser varje dag krig uh, på grund av gränser. Tove Livendahl, politisk chefredaktör i Svenska Dagbladet. Är vi är på väg mot en gränslös värld. Ja, till stora delar så är den redan det. Det finns en, alltså den, vad globaliseringen har gjort med oss att den har försvagat gränserna på ett positivt sätt i många avseenden. Sen kommer de ju att finnas kvar där, men vi, har, vi befinner oss just nu i ett läge där vi måste ta en här diskussion om vad gränserna ska få ha för betydelse. Så att det blir, tror jag Europatankens fader som uttryckte det någon gång och sa att dåliga gränser är sådana som håller människor från varandra, goda gränser är sådana som låter människor möta varandra och det är precis den processen vi befinner oss i nu. Tack! Och det här samtalet om fri migration, en utopi eller möjlighet, spelade vi in igår eftermiddag. Från Italien rapporterar marinen att det varma vårvädret har satt igång en ny ström av migranter– –som söker sig över Medelhavet till Europa. På bara några dagar har man plockat upp 4 000 människor från överfyllda båtar söder om Sicilien. Trafiken brukar visserligen öka så här års– –men redan nu konstaterar FNs flyktingorgan att den har tredubblats jämfört med samma period förra året– och man räknar med att kriget i Syrien och oroligheterna i Libyen kommer att driva många fler på flykt trots risken att runkna i Medelhavet. Med det är konflikt slut för idag. Vill ni komma i kontakt med redaktionen, maila till konflikt snabelase Och på vår hemsida under sverigesradio.se kan ni lyssna på och ladda ner alla våra tidigare program. Producent för Dagens Konflikt är Jesper Lindå och jag heter Daniela Markvart.